Ivan způjáč. Já <tipravení> jsem. Já jsem. Já Já jsem. jsem. jsem. Jedin jsem, který viděl vůbec nejdřív Denika Mojbojevry. Já jsem totiž byl v roce 68 nebo 69 jako středoškolský student tady v této místnosti na takové sérii je, prostě přednášky je, vědců pro, je, pro středoškoláky. A Zdeněk Neubale, který přijel tenkrát jako právě z té nápole, jako prostě říc, hvězda biologie, tak který měl takovou přednášku na kterou přišli všichni fakultní koryfejové a e, že teď tam přišel jako podobná postava Zdeněk Neubale, který byl ovšem jako e, Žeho, takový jako výstřední, elitán, výstřední mladí prostě byl specifickým bobek, klobou, takhle široký. A teď spustil. A <kly> žeho, já jsem z toho byl skutečně jako naprosto unešený, protože pokázal jiný pohreb biologie, než kterou jsem znal, A už jsem já, už jsem absoloval všechny, tady jsem se s každým kamarádů. A co na tom bylo pozoruhodné, že jo, tak on říkal samozřejmě o bakteriofágu, panda, co to je za bakteriofágu a co všechno jako dělá a jaký má, že. Bře... Ale to, co bylo pozoruhodné, bylo, že eh, on prostě se, eh, eh, že jo, dokázal podívat na svět jako očima toho bakteriofága, jo, že, že prostě. Ten potenciál, co s vlastně minimálním vybavením, který tam je aktivní, jako, co to zvíře, nezvíře, živej, neživej, může jako, prakticky, udělat a jak to dělá, že A právě tenhle, ten jako moment toho, to skutečně bytostní pobývání u toho objektu zájmu. Že, zamýšlet se nad tím že živým objektem, v tomto případě jako době, jestli živým, ale prostě nějakým skoro živým jako objektem, s, že, tím pohledem jeho vymezení, jeho možnosti, že, pohledem ke kterému jinak než jako, jako vlastně vnitřním prostě že jo, se pěti uděláním kroku někam do neznáma, k něčemu, že jo, o čem nic nevíme, a e, z té podoby, z toho, čím se projevuje, my e, kontrolujeme, o co to něm Tak to bylo něco, čím se opravdu ten zdeněk jako výjimal, e, jo, prostě vymikal rozvrhu biologie, tak jak se vždycky dělalo. A tohle v zásadě zůstalo i v tom rozvrhu a identické biologie. S, že jo, já bych měl být teďka jo, právě taky oslavnou přednášku na Vánočním semináři, která se tohodle bude týkat a tohle tam samozřejmě taky všechno budu říkat. A že jo, já jako že jo, se pokusím demonstrovat, že to poselství ty ideí, a biologie, to znamená, že mi se musí přiblížit k tomu aidos, který Tvoří toho, že každý ten organismus a my z rozvrhu věcí neznáme ani přirozenou dimenzionalitu, který ten aj příslušný je definován. Jsme postaveni vůči světu jako prostě mrzáci, méněcený, kterým neznáme to, co je všechno, z čeho se stává. Ta identická biologie v tomto rozměru skýtá taky, že bohužel zdenkem jako neexplicitně ukázaný metodický náboj, ale implicitně to je jako že prostě že hluboce. Že založený smysluplný <totipra> návod, jak dělat biologii jinak, než teda se tady učíme v těchto škambnách a já se pokusím i demonstrovat, že když se to skutečně udělá na nějakým konkrétním objektu, takže to najednou okáže něco úplně jiného, co jsme vůbec netušili. A e, že tohle to je taky jako jedno z poselství, že prostě ty podstatní věci, bohužel ten Zdeněk jako explicitně neřekl, protože to se dostal do jiných sfér a prostě začal malovat o tom všelijakou více méně poezí, ale ten vstupní rozmez třeba identický biologie je v zásadě velice robustný a na to jsme neměli zapomít. Takže... tak ty, a to dáte... Já jenom říkám, že metodicky, že by to měla být jiná biologie, co by si s tím počali lidi na těchto katedrách v téhle budově? Jo? To, to, o, to, o to jde, jakou metodiku udělat, aby se, aby se kromě takových fenomenologických záležitostí, co dělá Standa nebo Filip Jaroš nebo, nebo tyhle lidi. Jak, jak prostě přijdeš na katedru mikrobiologie nebo molekulární biologie, a řekneš jim, že teď, teď zahoďte přístroje, které máte, a pusťte něco jiného. O to, o to teď tady jde, tím je možná nejvíc. Ne, ne, ne, ne. Jde o způsobu kladení otázek, co já chci, aby jsem se o tom objektu dozvěděl. Když se chci dobyjet to, uh, že, co mi uh, že umožní nasekat jako a pak práci velice rychle, tak je, to je něco jiného, než když jako, uh, se budu snažit tu ten maximum, která je vymezena tím a ajdetickým dělou, na předníří se k tomu ajdosu a provázet, čím se liší od našeho ajdosu a takhle. No, dobře, ale, ale celý problém je ten, že vlastně jde o ty objekty, které si vytvoříme a které zkoumáme a zkoumáme je pravdivě a pořádně, jo? Ale, ale jak udělá ten Pěkný krok vyskočit na zpátek k tomu jsou to, to jak takž ukázal na těch serácích. Ale jak ví, víte, jako publikačně to nebylo nijak. A, a vzhledem k tomu, že... A, teď, a teď, jako, teď jako biologie je celá postavená na tom, že to redukujeme na ty objekty, které budeme zkoumat, a tím pádem, že se živáčku vytratí život. To je pravda. Ale biologové se neptají, co je to život. A, a tím pádem samozřejmě, a fyzikové se taky neplejí, asi co je to fyzika, ale, ale, ale, ale v každém případě, tím, že, že novověká věda se takhle ustavila, tak tyhle věci, na které jsem Deněk upozorňoval, tak vlastně nemáme prostředky, jak je studovat. To je celý. Čili eidnetická biologie je něco, co je mimo, mimo biologické fakulty, bych, bych si to troufěl říct já. No, no, jo, já tady v budu ukazovat, že jsou věci, které prostě jinak se, e, že na které ještě jinak necíde. No, samozřejmě, jako věci, kterou by nečekal. Já možná budu nechtěně moštvý, jo, nemyslím, že to bude chybám, jako ale já mám pořád takový dušení, že ta identická biologie u Zdeňka byl způsob, jak couvnout z toho konceptu významu těla a přitom z něho kus uchovat a vrátit se do nějakých takových klasičtějších filozofických pozic. Nevím, jestli je to dobře, ale já třeba si dělám iluzi, že jsem byl u toho, jak vůbec měnu se objevil ten pojem těla jako význam, oproti tomu takovému běžně nebo že tělo je rozsah a veškerá hodnota je ducha, a teď jde o to, jak se to vyloží, jestli jako náboženský, nebo práce, nebo prachy, nebo patenty. Jo? A, eh, to byl on upodivu, ač měl jako slabost pro klasiky, tak měl taky slabost pro Bondyho kanty. A v dialogu s Bondym vymyslel filozofickou herezi, která tady ještě nebyla, kombinaci, subjektivní materialismus. A pak se chytil za hlavu a říkal, to není jen tak hra, že to nebylo, to je neobsazený z vážného důvodu. To prostě tam mají všichni slepou stvrnu. Ja? To nikdo nechce vidět, tuto kombinaci. Protože tak to je. A teď se toho chytil ja? a vymyslel to, že zdrojem hodnot je tělo a projevuje je ve svých tverech. A nebylo to fenomenologický ten koncept. Ale spojil si to s těma srácijema, protože ty zrovna už tenkrát dělal, A to ještě byl v pětce. A hlavně, že to tak opravdu myslel. Je dobře vidět z toho, že tehdy ve svých spisech i v soukromé korespondenci psal ve slově duchovno a všech jeho odvozeninách důsledně pomečku poce. C. Jako že hodnota je jenom v těle, že duchovnost to si vidi vymysleli, to tu významu, ten význam těla. A já myslím, že tohle je ten muster pro tu identickou biologii. Kňá z toho vznikla ve snaze mít z toho jako e, nějaký vážnej míněnej izmus, protože nazvat něco ve škole subjektivní materialismus, to je opravdu Simrmán, že jo, to zase on věděl. To teda opravdu ani nic si normálně Proti tomu Krovštánovi je ještě velmi <tratil> tradiční koncept. Ja. No, pardon, nemůžu mluvit moc. No, on no, jako je. No, že. nevím, nebo je. že by s tím že jsou nejlepší a realizací ducha v, sou, v současném světě, nebo téměř duch sám, už to hm, hmotný, ono že tam moc není, to je, to, je to je docela elegantní. Mobilismus no, by se hezky prezentoval v takových jako izolovaných bolmotech, Těžko se z toho, nebo velmi práci se z toho dělá, dělá nauka, která jako spolu, spolu nějak teda souvisí, ale ty vhledy někdy byly zcela geniální. Tak já bych chtěl lenži poděkovat za skvělou přednášku a mám pocit, že vlastně to, jak si tady teď řešil, tak já právě v tom, tom dost myslím na pana Kratokvíla, který nás právě na přednášce učil, že vlastně problém redukcionismu není ta redukce jako taková, ale to, když si to přestaneme uvědomovat, že možná tomu zde někdo Neibauerovi vadilo právě tohle, že se to na těch katedrách učí jenom takhle a není tam třeba ten vedlejší pohled, který právě nabízí podle mého zrovna ta katedra filozofie, která tady je, což si myslím, že je super, že to tady je, ale mnozí studenti to zřejmě nedokáží docenit a možná ani neví, že to nabízí takovéto pohledy, takže možná vlastně stačí jenom vlastně přijmout toho, že vlastně je tady mnoho různých pohledů a vidět to, jenže to sem za tolik neprezentuje, takže to je možná ten problém. Ti studenti vidí jenom to, že se musí nadrtit ty pojmy z té mikrobiologie a nevidí něco takového. Tak, já jenom k tomu pluralismu pohledu. Kde tady přednáška 8. prosince na čtvrtka o přástevníkovi medvědí, <laughs> takže kdo chcete slyšet jako vědeckou evoluční, O, o třástevníkovi medvědí. Náš standa je vítaný, tak přijďte 8. prosince. <laughs> tak a David, já, já, já, já, já. Tak, tak já že se to úplně jako nesouhlasím, ale že tam byl trošku problém u Zdeňka Nolbovora vždycky, že když se vyhraňoval, když mluvil o té biologii a používal taková ta sprostá slova, což opravdu používal, to je opravdu teď zaznamenáno v těch různých jeho spisech, jo, tak e, trošku to nejrozumění bylo, že on se opravdu vyhraňoval Žiší ještě dělal, to znamená těch 70. let, jo, a vlastně moc nereflektoval právě ten jako pluralismus, který se potom vyvinul, který opravdu jako ten, ten rozvoj té biologie směrem k tomu, jako pluralismu byl obrovský potom v těch 90. letech. A on to, jak jsem říkal, on to vlastně kvitoval, ale už, už jako byl jinde a pořád vlastně bylo, bylo vidět, že to, co mu vadí, vadilo nejvíc je ta biologie logicky, že jo, ta biologie kterou on studoval, když, když studoval. A Fonda na Markoš v tom textu píše, že on v podstatě potom o těch 80. letech už tu biologii vlastně nesledoval ani. Jo? Jako on, čet, on chodil na biologický články, čet nějaký populární články, ale vlastně nesledoval tu biologickou literaturu. Takže jako, to taky spoustu lidí švalo, že se vyhraje vůči něco, něčemu, což, co, už, co už tehda bylo prostě úplně jinde. Eh, to, technická, ono eh, to, to bylo možná ještě mám, ty alternativní kritiky současné vědy nejen v biologii, ale i ve fyzice. Takže von ty prameny znal z, z toho dve typu kritiky. A ty kritiky v 60. a 70. byly sice spolky, padly na hlavu, ale ještě jako měly, Jakou si svou atmosféru, kdež se v těch 80. a 90. už ne, to už přecházelo do toho, co je teď. Je to takový kouzlo jedovatý jedovatých Tak, Já dám další No já vzdám, Jako jeden aspekt tady nepadl, nebo několik mnoho aspektů tady nepadlo, ale je to velmi důležité, že mě kolega inspiroval on byl ve skutečnosti hnojber strašlivě tolerantní k jako, třeba i k cizím názorům jako čast, měl jsem jako takový spětný jako vazby z toho, že opravdu mě nemusel, když jsem prostě tam budu půjdu na přednášku a tam zase bude sedět ten flagr a bude se potutelně usmívat nebo něco takového. Já jsem byl známý prostě jako redukcionist, redukcionista a, a mechanicista a tak dále. Já si myslím, že to nebylo jako úplně v pořádku, protože jako mechanismus pro mě neznamenalo kolečka do sebe, co nějak zapadají, ale to, to je jedno. Každopádně jako opravdu jsem byl na druhé straně barikád. A v zásadě jako když se tady obnovovala ta katedra, tak jako bylo pár lidí, asi čtyři jsme byli který on opravdu nám tady nabít ty místa, pojďte k nám vás tady potřebuju a rád vás tady uvidím když se, na, když se vám to tady u nás nebude, nebude líbit na té můj katedře tak s tím místem můžete jít někam jinam, kam vás srdce potáhne Ej, nebudu to brát jako nějakou urážku, ale chci vás tady na té fakultě takže to bylo jako výborný a toleroval byl vedoucím katedry v okamžiku, kdy první přednášku, kterou jsem si tady e, jako zavedl, bylo Úvod do praktického redukcionismu. Je to přednáška, která dneska jako, se, jako praktická metodologie vědy, ale takhle provokativně a fakt to byl schopný tolerovat a podporovat a, já v tuhle dobu byl z krestu, jako mladý, teď... Tajemní katedry. A tehdy ještě to mělo větší váhu v rozvrhu, protože se ještě nedělal počítačově. A k tomu měl zde nějak nádherný komentář. Ten Jarda, on je cvok. Když on tomu nebudeš věřit, on si myslí, že člověka pojde brzo zatelefonovat přes modem a oni ho na té druhé straně zasyntetizujou. Víš, ale každej jsme nějakej. Já si ho strašně vážím, vždycky si ho budu vážit. A to jako převážu, jo, každej jsme nějakej, že jo. Ostatně, kdo není co který má na ty katrfe, co dělat. Co se... <laughs> A nejen na tý, na žádný. <laughs> A ještě jedna věc, to si nepopustím, protože jako, já si myslím, že tahle fakulta měla a má několik velmi zajímavých osobností a česká věda, jako si myslím, že není vůbec špatná. Máme těžké postavení prostě po těch strašně moc letech komunismu a tak dále, ale furt, jako když já jedu mechanicky po Web of Science, já nekoukám, kdo vodkat je, ale koukám, které články jsou zajímaví a pak se kouknu, kde se to vzal a já mám pod... jsem kde, kde to pro Boha je, za to ty komunisti nemůžou, ale pak jsem si řekl, že prostě tady muselo být nějaký jádro, který, od kterého to tak nějak proniklo různýma směrama a často naprosto zprostředkovaně do různých oblastí a to je to, co nás vytáhlo a xkrát už jsem se přesvědčil, že to jádro vlastně byl Neubauer. Jako Nechtěně jsme, nechtěně nebo chtěně, hodně něj načerpalo, načerpali inspiraci lidí, který ho třeba i nemají rádi. A někam je to strašně moc posunulo. Já jenom chtěl dodat, že to, je moment, který je vlastně zvláštní, nebo jsem to první, já jako souhlasím s ale to první je zvláštní, jak, jako ta kontrastní tolerance, protože skutečně s ním člověk mohl mluvit o hodně problémech, jako takového toho redukcionistického tytu a on byl naprosto jako vstřícný a byl schopný o tom diskutovat. A potom člověk vidí ty, ty jedovaté prostě nadávky na vědu obecně, takový ty z obecnící, jo. a. Já opravdu stojí za to číst ten, ty, ty dopisy s tím kováčem. Jo? to člověk občas se říká, že prostě tam to musel být jako fakt nepříjemný dědek, prostě urážlivý a tak. Ale přitom jako je, je, je to spolu. Přitom, když chodil na ty čtvrtky, tak on tady on chodil opravdu v podstatě pravidelně a chodil i na čtvrtky velmi takový, jako úzce zaměřený a byl schopný o tom diskutovat. Takže takový zvláštní jako paradox tohoto, z toho konfliktu, protože opravdu jo, ta otevřenost tam byla, ale zároveň já myslím, že to byl problém jako spíš opravdu emoční, že když se našel, tak opravdu dokázal jako nadávat nějakým způsobem, ale Jo, tam je na tom zaj zajímavý, že po tom, co jako napsal tomu Kováčovi, že ta, ty dospisy pokračovaly a znova, jako milí znova, znova. <totitulý> to člověk, když to čte, tak se vlastně diví, že to bylo možné. Technická je tam něco důležitějšího. Jeden z posledních seminářů na Valerovi, jak jsem úplně poslední, tam bylo plno lidí. Teď jsme skončili, diskutovali se a ty jsi udělal galileovský, galileovský obrad. Ty jsi neřekl nic na tom semináři, ale když jsi odcházel, otočil se, si se ve dveřích a řekl a všechno je jinak. <laughs> a to nám <zápět> teď dlužíš. <laughs> Ale no, na počátku 90. let zcela spolehlivě z něj působil jako Arudel Hadar na spoustu autorů a čtenářů e, například vesmíru. Takže jsme dělali třeba experiment, že ano. jeden e, jeho článek tam vyšel pod pseudonymem Pavel Moudrý. Mám ten doby. Jan Pravda. Jo, je, pardon, je, Jan Pravda. <coughs> <coughs> e, to všichni na to pokrývali, někdy některý z jeho koncepcí se mě tak jako velmi lehce převyprávěl a všichni říkali chacha pane, kolego, to byl, ale veselý fejetón, to jsme si, si početli. Ono, ono to bylo jako vázáno už potom na to jméno a ne na ty ne, samozřejmě. Co si, co si osobně děkuji. Co si myslím, že je z přínos pro filozofii. A zajímalo by mě, jestli s tím budete souhlasit. On se k tomu dostal pravděpodobně spíš až teda trochu oklikou, protože, jak David zmiňoval, tak vlastně ta jeho snaha a svědčí o tom esej, ese objektivum, ese intencionál, byla taková. Motivovaná tu fenomenologií hostelovského střihu. Ale tam je samozřejmě obrovský problém, že tady ta fenomenologie je naprosto antropocentrická. Ale e, pak samozřejmě, jako Portman, vychází z teoretické biologie Ekskylovského ražení, kde ten koncept pobývání ve světě není. Tedy jenom na lidi, ale na úplně všechny organismy. A tady ten exkylovský přístup vlastně má potenciál velmi obohatit i fenomenologii, protože tak to bytí ve světě člověka je jenom speciálním případem mnohem jako širšího fenoménu, který teda zahrnuje všechny organismy. A řekněme všechna zvířata, tak bychom se dostali do nekonečných biosemiotických debát. A to, co tady to... Jo, zpracovávají to některé interdisciplinární disciplíny, jako samozřejmě ta biosemiotika, ale to, co je na tom Zdenkovi podle mě jedinečný a Standa Komárek to pořád, pořád taky zdůrazňuje, že právě ta fenomenologie, která jde po jevovém významu, tak se v jeho myšlení nikdy nerozpojila s tou tělesností. Vždycky se snažil tam ukázat nějaké propojení, když to v těch eh, některých modelujících přístupech už se právě zase jenom jede jako v, ve světě znaků, které jsou pak vždycky jako příliš už podléhající těm lidským interpretacím, tak abych to jenom uzavřel, že si myslím, že vlastně ta fenomenologie se strašně může obohatit tehdy, když opustí Husserla Heideggera a vlastně by přistupuje na tu exkilevskou platformu, ze které teda hodně vycházel jak portman a určitým zprostředkováním pak i zdeněk, ale je tam, je tam velký důraz na tu jehovou tělesnost, což třeba originálně u toho exkila ne vždycky najdem. Tak by mě zajímalo, jestli, jestli tady s tím souhlasíte a jestli je, třeba znáte nějaký současný recepce tady tohohle filozofii, který, který by šli tady tím směrem. se v podstatě vyslil. Je jako, to opravdu trochu myslel jako takou biologickou fenomenologii, přesně jak, takhle, takhle, jak to říkáš, ale jako recepce, nevím to. Navíc, on se zrovna v Heidegrovi velice se a rozhodně než já, takže nejsem schopnej posoudit meze. ale stejně mám podozření, že důvodem jeho zájmu byl hlavně Heideggeru výkřík věda nemyslí. Těch, Ty reakce reakovat nejakým, ne takový že to jsem se vyslil praxonizmu. teďka, která by jako vlastně mírovat nějakým směrem a potom jako se rozvíjde léz nejrůznějšími jako fo formami, život, to se propojuje hodně s biologií. Jo, ale to není fenomenologie už. Je to tomu blízký, ale je to jiná tradice. Jasně, no právě toho esquela je jako zajímavé, <coughs> To je celá řada recepcí, které jsou ospirované, fenomenologií a um, jako obecně známý jako filozofická antropologie, lesné a bojty, dajka podobně. No. Takže jenom jsem chtěl zmínit, že ten význam pro filozofii je vlastně podle mého názoru velmi značný, ale není to, není to jako příliš rozvinutý. Je ještě nějaký uh, poslední závažní dotaz nebo poznámka. Pokud ne, tak uh, i díky uh, tradici steňka gamera čtvrty přišlo do Kristových let. A uh, teda ukončuju tuto uh, debatu. Děkuji ještě jednou všem čtyřem přednášejím.